Ajude-nos a levar comida quem tem fome e água quem tem sede Projeto Natal Sem Sede Um projeto de ajuda humanitária aos nossos irmãos do sertão Ligue 99790-4949 99790-4949 E faça sua doação Garrafão de água, alimentos e brinquedos Apoio Rádio Semeadores da Fé FM